Ja Linda, jag tycker något att du är en briljant idé faktiskt. Jag är full av briljanta idéer. Ja ibland slår det till. Ibland nästan jämnt. Nästan jämnt. Kolla jag är så briljant att appen måste ha solglasögon. Din skina är så bländas. starkt Vad det... är av min briljans. Oh my eyes, my eyes. Och välkomna mina damer och herrar, flickor och pojkar till världens mest briljanta fucking podcast med mig Linda Lagerström och... Rasmus Abrahamsson. Och... Abbe! Boom. Jättevackert, vad fint. Hur mår ni idag? Vi mår... Jag mår bra, jag bra. inte svara för alla andra, men jag mår bra. Du ja. mår bra. Alla mår väl bra, antar jag. Alla mår bra. Jag mår också bra. Ja. bra. Det är bra att alla mår bra. Ja, jag känner jag det. Mycket bra. Det låter bra i alla fall. Mm. Bra. Kaffe jag har... i handen och. Ja, men då är ju livet perfekt. Jag dricker mitt fantastiska nya favorit, som är Blueberry Muffin, som jag har pratat om mycket, som alla vet. Alla vet. It's amazing. Jag dricker rabarber vanilje. Mm, vad misst. Och så har vi mosade citronmuffins framför oss som inte ser så skidliga ut men axogoda så goda. Men jag kan ta den mest mosade. Sluta med De ska ju ändå mosas. Ja. Man liksom. ska ju tuggas under dem. Nej, det är som lite, tänker lite på Joey där. Liksom. Ja. På Joey. Ja när han ja. äter. han äter jag <laughs> Ja just det, när han äter desserten som Rachel har lagat. Ja. Men hon har gjort fel har så det är typ Är det inte steak i den och och ett och man Majonnäs och grejer. Och, och så är det liksom det resten av den. Ah, just just, ja just det. Typ what's not to like? Jam? Good. Steak? Good. <laughs> <här> <här> <här> <här> så, det var, alltså, var inte det den första episoden du slog på när jag kom hit. <här> mm, <här> jag tror det. Jag Nej, det är ju precis i början mm. av vänner nog gör det med. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag det var en recap var det nog. Ja just det, just, det, just det. Nu minns jag. Men jag tittar och tror att jag, jag snabchattade till dig. Just det. Mm, den scenen. <laughs> Nej, Phoebe, vi Phoebe kommer in och har köpt ett par nya skor på Ebay. Hon säger. They belong to the late Shania Twain. <laughs> och Rachel bara. Phoebe, Shania Twain is still alive. Och <laughs> så Phoebe bara. Well I obviously overpaid typ, sådär, bara... <laughs> Som alla vet så avgudar Rasmus Tjaniatoin Den scenen kommer ju bli lite ironisk Sen hon ut Ja fy, vad fy hemskt Förlåt du var inte meningen. Uh, han fotofilmar oss Gör någonting ja, ja. Eh, Snapshattar detta inte. Var med på, på bild Ja vi snapshattar ibland också När jag håller på här Ja det... Och instagrammar och det är videobloggar. Man, och... Det är så man gör i dagens samhälle. Men allt pengar. Man måste liksom uppdatera ständigt av vad man håller på med. Idag, förresten, måste jag bara nämna. Fira vi två saker? Vi firar två saker, ja. Det här är podcastavsnittet nummer 20. <skratt> Wow, jag tänkte säga 20 på något coolt språk, men jag kan inte så många. Number 20. Vi säger so oh. Ja. Yeah. Vilket språk är det? Det är tyska. Imponerat. Oh. <laughs> det blev lite coolt Jag tror lite 20 på norska. Vi säger det. Jag gör det nu. Det, det heter det på danska? Man räknar så jävla konstigt mark. Jag tror 20 är typ samma, men sen så kommer det med halv fjärs och grejer. Ja, jag har kunnat det för att jag har en massa danska vänner så jag var tvungen att lära mig. Halv men jag träffar och... inte dem så ofta. så att... Jag glömmer av det i emellan. Det är konstigt. Janna. Jag är inte det är säker, är men jag tror att det är niju på japanska. Kan det så. ske? Vet ni, hur man säger 20 på något annat språk, kommentera och hjälp oss. Vi lära oss. Var like, favorite and subscribe. Ja en precis, men sprid vetskapen. Dela kunskap. Den andra grejen. Var det jag tänkte på din lilla framgång? Idag, precis när ni steg innanför min dörr och jag kollade min dator så... 1 000 prenumeranter på min YouTube-kanal. Vilket sjukt. Väldigt sjukt. Jätteläskigt och konstigt. Men eh, jag är glad! I love you guys! Ja, Så det okay. det. jag har ju följt typ, processen sen start. Mm -hmm. När du började med dina blygsamma... Jag vet inte hur många subscribers du hade från början. Men... Jag hade tio. Tio? När jag började för att jag vloggade ju på samma... Samma Youtube-kanal som jag har nu. Vloggade jag på 2008. Och gjorde engelska vloggar. Och då hade jag 10 subscribers. Och de har... Hängde kvar när jag började igen. Mm. Så att det, och då var det mycket så här. Liksom, några amerikaner och alltså sånt. Så att jag undrar vad de tänker nu när de varje vecka får upp videos i sin subscription-feed med någon tjej som pratar på svenska. Ja. Så de bara. Vem är den här? <laughs> när började jag prenumerera på den här konstiga YouTube-kanalen? Men är det inte lite så, äh, på tal om det, ähm, väldigt ofta så när man kollar på det man är subscriber till så tänker man så bara, när tusan subscriber jag till detta? Jo men vissa saker, liksom man bara hur... Ja. Jag vet inte om jag har någon sån kanal som jag är subscribat på. Jag har, jag har inte så många subscribers, jag ganska eller många så jag har inte inte på så många. Så att jag, jag har ganska bra koll typ. Det är bra, men alltså jag har ju haft mitt konto sen... Ja, 2008 tror jag det är, det är ja. skapat. Och så att det är liksom jättemycket grejer under åren. Mm. Och vissa saker, vissa har liksom haft uppehåll och sånt och så kommer de tillbaka och då blir det så sågans som man bara, vad? Vad va, va var det nu igen? Ja, hur det. Jättekonstigt. Men det som, jag blev så var så förvånad för att det gick ju ganska långsamt i början för din din Mhm. Mm Sen så gjorde du ett videosvar, om jag ihåg, från en video. Ja, jag gjorde ett videosvar på en video som Jocke hade gjort. Hej ja. internet. Och så helt plötsligt var BAM! Så fick det massa subscribers i en där. Ja, då kom det typ 200 nya. Ja. jag bara, fun, jättefort. Och då tyckte jag det var sjukt. Ja. Då var det jättesjukt. Och sen har det liksom långsamt klättrat uppåt. Varför gestiklerar jag när det inte är någon som ser? Vi ser ni ser. Mm, Men ni ser. Så det, det är jättekul faktiskt. Du måste But, du fira på något sätt. Jag måste ju göra det. Du måste göra någon. Härmed bestämmer jag att du måste göra någon specialgrej på din kanal. Ja, då måste jag göra det. Jag får göra det lite på måndag. För jag har fortfarande inte spelat in måndagens video. Nej, det, mig ah, dags, för det är det bann mig, bann mig i lax, Ja, det är banner mig lax. Jag får klura ut det. Ni får hjälpa mig att brainstorma. Om någon som har någon idé, så skrik på mig. Eller skrik inte på mig. Skriv till mig på Twitter eller någonting. Eller i kommentarfältet här nere. Det är nu alla tusen kommer hem till dig och börjar skrika. Det är varit ganska Du har hade kunnat filma det? och Hur ja, hade jag kunnat jag ta en sån här fan eller någonting sånt? I min lagrenhet. Tusen personer. Jag har lite idéer i huvudet. Men de tar vi mellan podden och verkligheten. Ja, det är nog, vi tar det i verkligheten. Nej, men det blir nog bra. Och sen... På min kanal förmodligen vågat lova någonting. Men idag eller imorgon så kommer det upp en liten challenge som vi tre filmade ihop. Så ja. vi kommer inte säga vad det är men vi gjorde en sån. En vi liten... kan nästan utlova lite skatt Vi skrattade i alla fall så att ja. det, kommer, det kommer upp snart. Vilken dag som helst när jag bara har tagit mig i kragen och, och gjort grejer. Jag kan utlova mitt beautiful face. På era skärmar. Nej, jag tänkte censurera ditt face. Jaha, ja. Det är, det, ja. Mm. <skratt> det är Jag vill... så att du gjorde lite så här slängkvissa när du sa det. Mot datorn. Mm. Jag älskar lyssnare. Ja, de är det fina. Är ju bra. De är så fina. Inte för att jag känner så många av dem. Jag känner några stycken av dem. Ja, men de andra är väl fina också. Man behöver väl inte känna dem. Nej, nej. det behöver jag vet inte göra. Men jag vet inte hur de ser ut. Jag vet inte hur fina de är. Men okej. Oj, oj, oj. <laughs> bara, kan man bara tycka att folk är fina på utsidan? Nej. Ah, nej, Jag har inte säga. träffat dem. Jag kan inte veta hur fina de är på insidan Nej, men de skriver fina saker till oss. Ja, ibland mm. gör de det. Ja, mm. det uppskattar vi mycket. Ja, verk, mycket. Verk, verk, verk, verk, verkligen. Du tar svårigheter. Ja, jag har tagit över din egenskap. Ja, det brukar vara det jag gör. Men eh, som tur är kan man ju eh, klippa bort det. Och nej, det kan man inte. Fast inte denna gången. Nej. nej. För det var ju inga talsvårigheter. Nej. Där var jag jättenära att se typ talsvårigheter istället. <laughs> så men, men jag han hindra det. Borde typ Amazing. dedikera en hel episod till att börja en massa tongue twisters. Amazing. Ja, oh, nej. <laughs> Då hade nog folk stuckit. <laughs> Speciellt. Eller ägna en pad åt dialekter. Men det har vi gjort Oi. tusen gånger. Vi har ju inte hur många gånger pratat om dialekter. I ja men, ord, ja alltså. men alltså prata dialekt Men vi är inte så bra på det Har vi ju kommit fram till <laughs> Typ såhär konstiga ord typ svare. Men vi har ju pratat och du, men, Vi har ju pratat om det Vi har ju pratat om dialekten jättemånga gånger Vi har pratat om det med radonhalt också Ja det gjorde vi Och med, inte vem, någon person men Det är ju så roligt Ja fast det börjar kännas lite Lite uttjatat va Man kan ju tjata ut en dialekt Den har man kvar Tyvärr, i vissa fall. Ja, så jag kan inte tala för andra men jag har fått någon konstig blanddialekt. Med tanke på att jag är född uppe utanför Umeå. Jag är uppväxt i Arboga utanför Stockholm ungefär. Mm -hmm. Men jag har typ levt min senare del av livet nere i Blekinge. Mm -hmm. Så det finns nog ingen som riktigt kan sätta fingret på. <laughs> det är lite spännande. Ja, och nu är du här också. Ja, och nu kommer jag få lite av detta med. Vad heter, ja. heter dialekter, man har tror med? mål. Ja. Om alltså, man har det inför din språket här alltså. Ja. alltså. min dialekt är ju lite, jag vet inte riktigt vad den är. För att jag är ju född i Göteborg bodde där tills jag var sju. Sen flyttade vi till typ Marks kommun ute i The nothingness. nothingness. Där man pratar lite som Stefan och Christer typ. Det är så att Men jag var alltid mobbad i skolan och sån när jag var liten för att jag hade fel dialekt. De bara så kan du inte säga, om de bara jo. Jäpliga, jag är Ja Precis och så blev det ja. som det blev ett slagsmål. På grund av din dialekt. Ja. Jag har gjort en video om det här. Vad är jag just? Ja. När jag var i, i slagsmål med en pojke i min skola. Men jag vann, så jag är stolt. Du har slagit ner någon alltså. Ja, Jag är en hederska människa. Det enda som hände när jag flyttade ner till Blekinge var att folk ville hela tiden att jag skulle säga ostbågar. För tydligen låter det väldigt roligt när man kommer från Arboga. Mm -hmm. För man lägger typ eh, tyngden på det mot slutet. Så det blir typ ostbågar, typ lite sådär. Ja, mm. fint. Det typ. är som bussgrejerna, eller de som ropar ut stationer i bussarna. Ja. Som lägger betoningarna helt konstigt. De har nog sagt ostbågar. <laughs> eller ja, något sånt. Som de säger ju typ, vad är det de säger? Men de lägger liksom betoningen helt fel mot hur man... Typ, hur är det de säger älvängeln? Älvängen. Alltså låter lite här pedagogiska. Ja det också. Och ibland så det gör de, lägger de det helt fel typ. De har, de har är... ändrat röst på bussen. Det är när de <coughs> går platsen som jag har klagats på. Aha. Den här, man går förbi min, där min mamma bor typ. Så mm -hmm. är det en hållplats som heter Hosten. Ah. Och då har alltid den jävla bussgrejen sagt. Nästa Håsten. Oho. Men nu, sa han, minns han host. Mm. Bra jobbat. Så det det lite bättre. Är det du som har klagat? Jag tror det. Det är alla de här håndregarna. De kände, det här är bara oh, det är de som ser arg på oss. måste ändra. Hela universum måste fungera runt Rasmus, annars så går det inte. Han blir ledsen. Om ja, man och man får inte göra folk ledsna. På tal om så här eh, hållplatser som är lite konstiga så när i Blekinge när jag åkte buss till skolan varje dag mm -hmm. så åkte vi alltid förbi ett ställe som det bodde väldigt, väldigt många så här 80-plus pensionärer. Mm. Det ironiska var att den gatan hette Lievägen Så jag tyckte det var lite sådär elakt nästan. <laughs> De ska du dröjs nå. Ja, då kan vi flytta Lievägen, dem till Lievägen liksom. Det kändes lite så där, jag nö? <laughs> really ja. I Det är ungefär så skulle bosätta en massa gamlingar på min gata rättsvägen. Ja, ja. Oj, nu kommer alla hitta dig Rasmus Ja, nu kommer de att knacka på oh, Gud ja. Kommer jag färnbitar på lassa rättsvägen är så liten Och det finns så många ställen att Är Eller få ställen att på. Det är ett hus, det är ditt hus Ja, precis, det är bara mitt hus Det är jag bara jag kan. som bor i det huset Och jag för tillfället Ja, just det, ni delar på ett hus nu Ett helt hus Hur har det gått? Har ni velat döda varandra än? Nej Nej, det är väl mest... Ja, så han sitter ute på TV istället. Ja, så han sitter och typ slåss på spel istället. Medan oh, ja. eh, jag har en tendens att somna väldigt mycket har jag märkt. Ja. Och när man är vaken så kommer det bara gliringar. <här> Vadå? <här> ja, <här> Du sitter det bara... Ja, men du kan ju göra Om spelet. Ja, inte bara det. Och så sen så när jag typ blir lite så här butter för att han håller på så. Och bara, är du sur på mig? <här> nej, jag försöker vara vän med alla. Fredsmäklaren som skapar problem. Ja, men det är bra. Det är man, man ska vara snäll. Man ska ha husvän. Men... Nå är så kul för att jag jag sitter och nå nå nå nå nå nå nå är nå nå nå nå nå vi kör på väldigt svår svårighetsgrad och så tycker jag att ja ah, men kan inte prova att så här istället eller så här istället, så här så här, så här, så här, så här. Jag bara, Men det går inte. Och sen när jag väl klar det så jag fan vad bra det är, det hade jag aldrig klarat själv. Va? Ja, men så lät det inte när jag inte klarade det. Då var det väl så bara... Men du behöver ju det för att bli motiverad, fattar du? Jag det blir med sig det? typ bara... Alltså du måste ju veta att någon är sämre än dig för att du ska känna dig bra. <laughs> nej. Nej, nej. Nej, jag säger det allmänt här, Rasmus alltså är bättre än mig på Kingdom Hearts. Så mm. ni vet alla det vet han Vi skulle kunna bero på att jag spelar det typ hela tiden i så fall. Ja, och jag har inte spelat det på kanske två, tre år. Mhm, mm vi förklarar det. Jaha, nej. Dream Drop Distance. Ja, okej, okay, men det är lite annorlunda funktioner i det. Är. Ja, det är det ju, misserligen. Men... Skulle jag sätta mig med det vi spelar nu så hade jag varit helt borta nästan. Men det ska vi inte kanske förvirra folk med kanske spel de inte känner till sådär. Är, om de inte det är, gör det. det. Det är säkert någon som vet. Det var ju någon som var när du och var sist jag pratade om dig. Ja, bli bästa kompis med Rasmus och kommentera att ni känner till spelet. Har det hänt någonting roligt på sista tiden? Det var ju... Är det är fråga dig själv. Jag fråga. Vi har gjort samma sak som er. Igår såg vi, fast det kan jag inte prata för mycket om, för vi kan inte spoila. Men igår såg vi de tre sista avsnitten av How I Met Your Mother. Vi did, minus mig. Ja, just, jag, jag vill alltså. inte ha spoilers. Du och ni, det var ja, jag nicklaste det. Det gjorde vi, så det, det var musik. Men mm. eh, nu känns det tungt i ja, hjärtat. Många var ja, ju väldigt är... så här. Det har ju gått ut nu att många är så inga besvikna på sista avsnittet. Så ni får väl kolla ni lyssnare och se vad ni tycker. Och kommentera, inte några spoilers. Men om ni är lika besvikna som andra. Eller om ni tyckte att det var okej. Eller... Jag är inte besviken. Men jag tyckte det. Alltså jag tyckte, det den jag tyckte kanske var att de kunde liksom ha tagit bort någon del. För att vissa saker kunde man liksom ändå ta. Man behövde inte vissa delar mm. rätt? Fast alltså jag, jag är inte besviken på hur det slutade. Liksom. Hur det... Vad som hände. Oh, händelsefloppet. Det är inte jag hände. För det gör mig ingenting. Jag tyckte bara det var bra. Och det är liksom... Men det känns mest tomt nu. Att det, ja. är, att det är slut. Det finns inget mer. Men de måste ju göra en spin-off. Han var meteofader va? <laughs> ja, något sånt säger de. Men det är inte helt säkert än. <coughs> Först så trodde de ju att det skulle handla om mamman då. liksom mm. Men nu så har de sagt att hon ska inte vara med i serien. alls yeah. Nej, så att, det kommer inte handla om henne. Men det kanske kommer vara ett liknande upplägg vad jag förstått det som. Mm. Alltså, how I met your style, fast... ja, det style. är kanske lite mer Lily Marshall, kanske. Ja, för Kans sig, man har ju redan fått reda på ja, i princip allt om deras historia. Men alltså, ja. Ja vi får se helt enkelt. Jag har inte för mycket i B. Jag är så Kanske hans barn. <laughs> Släppa ut honom med. Nej, men nu känns det tomt. Men det kommer alltid Men... komma någon ny serie som man följer lika väl. Det gör ju det. Jag har ju fortfarande Big Bang Theory kvar liksom. Den finns ju fortfarande. Mm. Och uh, New Girl finns ju fortfarande. Jag har typ hela den här senaste säsongen att kolla för jag har bara sett början. För sen hade jag för många serier som jag följde samtidigt så att jag bara nej. Då lägger jag den åt sidan för då kan jag ha maraton. Ja. Sen när säsongen är klar så bara yes. Ja, jag börjar ju som sagt bli bitter för att mina Naruto-avsnitt börjar ta slut. Vad är du på nu? Oj. Jag kan inte förklara vad du är via spoilers så alltså, Jag är på avsnitt 300-någonting, eller vad du är. Och det finns många. Det finns typ 300-någonting. Oj! Än så länge. På Chippuden, ja. Oj, oj, oj. jag har sett det, det senaste faktiskt. Ja, det är bara det att nu är de på en fillers perioden igen. Så att när jag väl kommer till kapp så måste jag antingen kolla på fillers en gång i veckan. Eller vänta. Eller vänta. Men det är det lite tråkiga med sådana riktigt stora serier som Bleach och Naruto. Och eh, lite olika sådana. Det är att de har jättemycket fillers. Det är inte att de kommer i kapp mangan. Här, jo. Men. men det blir lite sådär. Man sitter och väntar. Bara... Det är ju Pokémon är också så. Eller det... vad så. Ja fast Pokémon följde ju ingen manga. Nej för det spel. Ja. Men det var ju så i början. För att, ja. för att för serien kom i kapp spelen i början. Så att emellan... Säsong ett och säsong 2, Alltså mellan... Kan du menar Orange League? Och ja, Orange League och i Fillers. Ja, det vet jag. Det hade ju ingenting med spel att göra. Och sen så var det också någonting emellan... Efter Silver gold, grejen och till Maj och de kom så var det också lite så här in emellan. Sen så har de riktigt kommit i kapp utan de har dratt ut på det lite mer så att det ska ta längre tid istället. På tal om det, jag vet inte hur mycket ni känner till om det eller lyssnar eller någonting sånt men... Jag blev ganska så besviken på den här Pokémon Origins. Har ni sett den eller? Jag har, sett den. Mm. Jag har inte sett den. Jag tänkte Nej, Jag blev jag... inte besviken på alla de här hoppen de gör. Jag, jag, vi pratade, jag vet inte vad vi pratade om i podden. Vi pratade om det en gång. Mm. Ja, med pratade om det en gång. Den var bra, var den? Ja, den var jättefint gjord. Men den var, den var alldeles för få avsnitt, fort. Ja, precis. De skippade en hel del i spelen som man verkligen tyckte om och så. Och allting bara gick väldigt, väldigt fort. Ja. Gymfighterna var ju liksom nästan ingenting. Nej, jag känner det kunde jag. Det var ju gymfighter. Det var ju ganska enformigt. Så bara det var ju gymfighter hela tiden. Men då skulle gjort då skulle det inte, då skulle du inte till en säsong istället för fyra. Ja, precis. Det var bara fyra avsnitt. Var fyra avsnitt som var lite som en film. Fast som hoppade väldigt, väldigt mycket. Mm, jag fortfarande. Jag får se den också. Men jag... den är Jag tycker den är servärd. Ja, det är den. Om, om inte bara för musiken och animationen. Liksom... Storyn är ju... Har ni spelat spelen så kan ni storyn. <laughs> det kan ju vara ytterligare en grej att liksom utöka med om man vill få ut mer av... Ja, det var väl deras. De var väl lite måste... säkert för, för fans vill ha någonting med Red då. Ja, och inte Ash. Som, eftersom de baserar första serien på Pokémon gul. Och inte <kör> röd och blå. Så ja. de vill väl ha liksom det här med den riktiga första pokémon trenden som kom 95 där från Nintendo... Men jag har, faktiskt, jag har faktiskt fått höra en officiell förklaring. Eller jag är inte hundrat på att den var officiell. Men folk säger att den är officiell. Mm. Um, på att Ash aldrig blir äldre än tio år. Även om han har tränat i flera år. Och det är tydligen... ja, men det har jag hört att han är hela tiden också. Ja. Och det, deras förklaring på det var tydligen helt enkelt av kommersiella skäl. Att de vill få in nya tioåringar. Och de vill att man ska kunna relatera till det. Mm. Så det var en ganska mm. simpel förklaring egentligen. Ja. Och de har till och med experimenterat med andra huvudkaraktärer. Men de har bara inte velat... Okej, okay. jag har läst någon teori på typ nine eller vad det nu var. Om att han egentligen är i purgatory liksom. Och det är därför att han aldrig kan fånga alla Pokémon för att det bara kommer fler hela tiden. <laughs> ja, det, det finns en teori att han är i koma också och det är därför han aldrig kan få slut på det också. Det är väl lite samma sak? Ah, ja, det kan du vara. Att hans sinne kommer på nya så <laughs> fort han är klar med någonting så att han inte ska vakna upp. Du, du, du, du, du. Det kommer att vara mörkt. Skrep men det är lite, alltså de hade ju inte behövt. Om de hade från början liksom haft ash i en säsong. Och sen så bytt till typ hon. Nu kommer inte hon heter i Gold och Silver men hon är blott tår eller grönt, kanske, två toffsar. Ja, jag vet heter. Hon var ju den som är lite i gold och silver så där. Och sen så kunde hon byta till mig var det ju sen. Och, ja, kanske Jag inte. hade hellre velat se Brendan i den episoden. Brendan, men han, han är ju med lite grann i utseende. För mig. Ja, han kan ha lite upp. De brukar han ta med killkaraktärerna lite. Men det är killkaraktären den kan... killkaraktärerna av, av alla år som har varit mest intressant utseende på. Ja, hans bändarna och så. Men ja... Kan vi spåna lite för mycket på Pokémon? <laughs> nej, vad kan vi nästan spåna för mycket på Pokémon? Egentligen inte, nej. Egentligen inte. Beroende på om det är det enda man pratar om någonsin med alla i sin närhet. Då kan det väl gå lite, lite över gränsen. Jo. Men det Kanske. finns... Kanske. Ja. Maybe. Mm. Men vi ja, Pokémon. Pokémon. Pokémon. Jag vill mm. Vi har inte, åh oh gud, vi var på, vi fastnade eh, vad vi har gjort i veckan. Aha, ja. vad är det något du vill berätta? Vi fastnade på hamlet och eh, Nej men vi har <laughs> ju, eh, vad har vi gjort? Vi ätit sushi. Ja, mm, det har vi gjort. Det kom, Just ja. det, Abbe sushi på för första gången. Ja, tekniskt sett gången. Jag har gjort det hemma en gång men det blev lite sådär. Alltså jag kan se så, så här, där. köpcentrumens eh, sjögräs som man köper, Norge, är ju inte det bästa. Och mm. riset visste jag inte hur man skulle få till riktigt. Har du i Norge? Norge, det betyder det är sjögräs på övrigt. Uh -huh. Okej, okay. uh, då fattar jag. Åk till Norge för att köpa <laughs> sjögräs. Det måste så man. kan du ha blivit lurad. <laughs> det var precis som, har ni tänkt de som lyckades sälja eh, Eiffeltornet till några turister? Ja, ah, just det. Det där var ju... <laughs> Det är lite coolt. Om man lyckas med det så är det ju en bragd. Det är det verkligen. Då ska man nästan få sina pengar. Jag bara för att lyckas. Jo men liksom bara för så här bra jobbat, good try, bra idé. Jag är typ en av världens största symboler för ett land liksom. Om man lyckas sälja det till turister, då var antingen turisterna väldigt oallmänbildade eller så var han väldigt bra på att luras. Ja, tar en Väldigt bra säljare. Han måste ju kunna få jobb som säljare typ var som helst. Ja. Jag tänker på Eiffeltorne som är då väldigt stor symbol här och minst sån för och inte på Paris och Frankrike då va? Men jag tänker på Fieskudinnan i USA. Mm. Det var väl en gåva av fransmännen. Ja. Eller typ om det var foten som var det. Alltså. Jag sköter inte ihåg. Jag var inte var lite fram och tillbaka att de fick Eiffeltornet i Frankrike och Amerika fick leda fransmännen. Nej, nej, alltså Eiffeltornet byggde de ju till så här: The World Fair typ. Jaha. Det visade mycket. Konst Men konst med uppställning. De fick ju liksom gåva av Frankrike och bygga upp den här äldre Frihetsgudinnan så det är det lite kul liksom. Två stora symboliska byggnader Båda kan kopplas till Frankrike De är hemdiga de fransmännen Ja mm. Här står det om en Okej okay, Om en norrman Som har Tatuerat in ett McDonalds krytto på armen Just ja, han förlorade ett vad Läste jag och det var därför han blev tvungen att göra det. Och nu har han tydligen tatuerat in någonting nytt. Vi ska se vad det här är. Hur många Vard förlorar han egentligen? Han kanske inte ska delta i Varden. Han kanske ska tatuera in på Varden. Så... Han, <laughs> han kanske är lite som Monica. Monica. Ja hon ska inte gamla med Phoebe. <laughs> nu vill inte försöka liksom spela spel om sin lägenhet eller? Nej. Nej. Hon var ju väldigt duktig i Las Vegas. och vann hela tiden. Mm, det var hon. På det jävla roulette -hjulet. Då jävlar var hon vann och med tärningarna och grejer. Och... Ja, det är väl hennes vänskapskrets som hon inte har så tydlig. Ja. ja, nej. Hon ska inte så tvanom i den här lägenheten. Men det var ju bara för de frågan om känders jobb. Jaha. Det var ju gärna hon på. Ja, just det. just det. För det är ingen som vet vad kändare jobbar med egentligen. Det har de typ snott till Howie Matthew Mulder, för där är det ingen som vet vad Barney jobbar med heller. Nej. För den sista säsongen. Och men lagom till typ när folk fattar vad en som känner jobbade med, då är det en spark. Och så blir han, med är han, reklam sån här, vad heter det? Han blir sån här ähm, ja, Jajaja, och, då när han ska prova sneakers och skriva reklam till dem ja. också. Han blir typ copywriter. Något ja, liknande. Typ. Ja, mm. Något sånt. Tydligen den här killen med McDonalds-tatueringen. Nu så ska han tatuera in sitt tatueringskvitto också. <laughs> äh. Ja, det som han fick när han tatuerades helt enkelt. Kvittot, liksom, som han hade Men, tatuerat äh. sig. Uh -huh. Ja. Man kan Alex. i alla fall se vem det var som tatuerade. För det står väl vem som tog hand om betalningen på Clinton. Ja, antar Jag funderar på att uh, presa Ja Alltså, vad då? Igen. Jaha, vart då? Aha, en var då jag det här hel Helix. Helix. Ja. ja, coolt. Jag funderar på, Alex har den nu. Mm. Jag blir synd, han bara gjorde det. Jag blir sugen på att göra den själv. Eller jag är inte själv, men... Men, alltså, men på, han har på själv. dig. Ja. Vilket det då? Vänster? Att jag tror, för jag har inget i det här nu. Jag vet inte... Och det skulle se konstigt ut att ha båda på ena örat. Eller det skulle se konstigt ut att ha en grej på ena och en grej på andra. Så jag personligen tycker det är snyggt att om man ska ha det högre upp. Så tycker jag att det är snyggt att ha det på ett som man redan har i. Ja, jag funderar också på, för jag funderar på att ha det ganska, inte riktigt så lågt som Alex har. lite Nej, högre. Ja. Så. så jag tror... kan Kanske ha en ring så runt, kanske. Det vore någonting. Ring så runt, ser alla precis vad jag är. Ja, ser exakt vad du petar och petar. Men hur gick det? Jag skulle inte du att göra att... Det är töjt. Ah, men du... Typ 2 mm. Okej. Men, du... men eh, jag har inte orkat fortsätta. Jag vet inte om jag ska göra det heller. Men... Okej, okay, för du har ju ett vanligt smycke nu. Mm. Och du har liksom jag, kan, jag har ju ett öring som är väldigt smal. Förutom de staven som ska genom, så är det en väldigt smalt öringen Och det går ju igenom hela örat om jag vrider runt. För att mm. det är liksom två millimeter typ. Mm. Så att jag får ha lite större. Öringen, om jag ska vara vana i öringen. Aj, fy. Jag vet inte om jag ska fortsätta eller inte. Cool. Jag vill inte ha så att jag kan typ se igenom vad Nej, det kanske du inte ska Det känns inte så du. Nej. Min mamma har inte tyckt öronen, men hon, hennes hål är ganska så här stora. Hon kan köra igenom en tandpetare genom sina hål i öronen. Ja. För att nå liten jag var, va? Nu berättar det här helt sjukt. Så killarna i hennes klass, hon hade dessa stora örhängen på sig. När Hon var mindre och då drog de i hennes örhängen. Så att det började blöda. Så nu har hon dessa jättestora, om hon ville, de kunde ta tyngningar i tror jag. Men det vill hon inte. Det är lite spännande. Ja, inget ljus. Det är jag, inte. jag bara, nej, jag vet inte. Hon har tatueringar här. Hon har ju sett den här. Ja, typ 50 stycken. 50 stycken? Är ja, så många. sist vi räkna. Här, det är Något sånt. Och jag har en kompis som är med i Lärförbundet student, i kommittén. Och hon har massa tatueringar. Eller jag massa massa. Men nu har hon, hon håller på att jobba med en hel sliv. Mm. Med eh, Alice underlandet motiv på. Åh oh, men gud, vad fint. Tim Burton style. Oh. Så att hon har fördurkatten Och eh, Hattmakarens hatt tror jag det är Och någon tekanna Och så håller hon på med lite bakgrund och gejer Och så larven som blåser ut rök och sånt där Så det är görsnygg Gud vad fint, jag vill också ha en sliv Någon gång i mitt liv Fast jag skulle inte kunna bestämma mig för vad Eller liksom Om det ska vara, då måste det vara något tema liksom ja. Känner jag, för att det inte ska ja. bli för plottrigt Och då, I don't know jag är för ung för att bestämma mig nu. Ja. Jag får ta det som det kommer. Yeah. Jag hade velat tatuera in typ någon Triforce eller något från sälja över ryggen eller någonting. Problemet är bara att jag är storesis en hud och ja, då får man ju tekniskt sett helst inte tatuera sig alls. Nej just det. Tatuiden är så känslig. Men ja. jag tror nog jag kommer stunta i det. Vi göra det ändå någon dag. Ja då får du ju prata med tatueraren om de har erfarenhet av det. Ja eller precis. Liksom så här, man kan få massa. gå till någon specialist eller så. Ja men precis. Man får göra jättemycket efterforskning. Ja. Hur man säger i ord? Efterforskning. Mm. Men sen. Jag tar det lite med en salt, alltså. Med tanke ja. på att eh, jag fick höra att jag inte får ha så här... Eh, Teatersmink heller Och jag fick höra att jag inte får Vad heter det när man typ Sminkar upp folk som monster och sånt Det man använder um, um, nej, Jag kommer inte på det Ja, men du, du... Folk förstår kanske som fick jag egentligen inte heller ha Men jag tog det ändå när vi skulle spela in en zombiefilm på skolan Och eh, ingenting hände så man får ju hoppas Vad ja, <laughs> alltså... använder man typ, typ latex Ja latex Det var det jag letade efter, latex ja. Alltså, ja. Det får du inte använda egentligen inte men ingenting händer ju så man har ju hoppet eller ja, alltså... ja, på men det viktigaste är ju att man liksom, tror jag bara tar hand om hur det... man får vilja testa lite Typ. Ja, Om du ska bara testa lite först så är det nå teatersmink eller nåt kanske testa med en liten fläck typ. Ja. Det är ju dumt att smeta in hela ansiktet så säger oj då. Sen går det härifrån och ser ut som värsta monstret utan smink Ja, men precis. Måste du ha, fortsätta ha smink så blir det en ond spiral. Ja precis. Till slut måste du använda liksom så här sånt uh, latex -smink, typ. alltså verkligen så här <laughs> mask, <laughs> bara för att det blir goes out of control liksom. Det är blir ännu värre. Nej, men man får ju testa liksom. Det är många tatuerare. Jag kan ju ha erfarenhet av sånt. Också. Ja, så det är nog inte ju... ovanligt att folk som har det vill tatuera. Nej. Så det jag, tro. jag tror det är bara bra att nämna i alla fall för ja, tatueraren så att, de, så, att de, så, så att de vet vad det. de gör. Det kan ju vara bra. Du har inga tatueringar just Nej, inte än, i alla fall. inte än. Jag vet inte om jag ska ha det Jag funderar ju på det fram och tillbaka. Om men... jag ska uppföljer min dröm så är det inte jättepopulärt att ha-trativeringar. Att bli lärare. Skådespelare. Skådespelare, ja. Men nej, det sant. alltså det går ju. Du får det, spela är... bärdös. Du kan bärdes. kanske inte ska ha dem på um, i ansiktet. Mm. Liksom. Ja, nej. För att det flesta, mycket kan man ju dölja och sminka bort och sådär. Det jag äh, märkte är populärt. Äh, många skådespelare brukar ju tatuera typ, på magen eller runt naven eller så. För det brukar ändå typ vara acceptabelt. Det anses väl ofta som snyggt. Bara litet. Ja, jag tycker um, ofta att idag anses som snyggt. Och oavsett inte var de sitter kanske ja, Men nu. som skådespelare ja, men ska vi ju vara lite av en kameleont. Och kunna vara olika personer. Och då kanske det inte passar att ha tatueringar. Sen är det, Nej, det är typ att tänka att smälla upp en stor triforce. Och lite trikerna mm. någonstans på kroppen. Så det bara... Fast det går ju ändå att sminka bort. Liksom. Ja, det gör ja, det, det ju. Om man nu ska vara utan tröja eller något. Ja, men som mina tatueringar som jag har kan jag dölja väldigt lätt om jag skulle vilja. För att jag har ju en på magen, den ser man ju aldrig. Och sen har jag på axeln, hur har jag på mig en t-shirt så syns inte den. På överarmen har jag också, har jag en lite längre tröja så syns inte den. Och så har jag på handleden, och det räcker att jag har ett armband eller någonting för, så ser man inte den liksom. Så mm. det är ju väldigt eh, enkelt. om man skulle behöva dölja det. ACPC. ACPC. Sen kan jag ju inte riktigt dölja mitt lila hår. Och piercing och så här. Fast jag glömmer alltid av att jag har en piercing. Tills någon säger det till mig. Det är jag med. Typ. För jag har haft den sedan på 15 Och så har jag ett sånt litet smycke i. Att jag liksom. Tänker inte på mig själv. Som en person med piercings. Det är jättekonstigt. Jag kommenterade när jag träffade... Ja, lite, det är nästan två veckor sedan nu. Uh, han Jag träffade honom så Det första han sa typ i munnen bara... Ja, har du tung piercing. Jag bara... Ja, just det, det, har jag. ja. <laughs> glömmer det Men det är en sån piercing som verkligen inte syns mycket. Ja. Det är ju det. Det är ju det. Det är ju det. Det är ju det. Det är. Vad är klockan? Den är snart tio i fem. Oj, du ska ju på maten, maten. i 10 minuter. Tio minuter. Okay. Så Då får vi väl börja runda av. Ska jag, börja. jag har meddelat att jag kan bli lite sen. Så att... Har du något tips innan? Ja, jag har en liten mm. uh, oh. litet livsråd. Fantastiskt, amazing. Ni ska nu få nöjet att lyssna på Rasmus livsråd. Ja, då dagens livsråd/tips, Slash bla bla bla ha. Eh, det är lite upprepning kan man nästan säga, för att jag har tipsat typ om det här förut, men nu är det liksom vår och så härligt väder och solen är framme, så jag tycker att alla bara ska ta tillfället i akt och njuta av det så mycket som möjligt för att det är verkligen fantastiskt väder. Ut i solen, ät glass. Ät glass, ja. det gjorde vi här det här här Åh, det var gott. Ett glass. Jag kan tipsa om den här Calippo Bubblegum glassen Bubble gum, ja. Den var jävligt god. Mm, det tycker jag inte. Jo, jag smakar lite på den. Jag smakar lite på den. Är jag god. tycker också att ni kan om ni har någon sån här favoritglass eller om ni har smakat någon av de nya så kan ni tipsa oss och säga vilken vi borde smaka på kanske. Yep, för glass är gott. Glas är väldigt gott. Och det var ju allting för den här veckan då, eftersom Rasmus måste rusa. Ni hittar oss på nonsenspodden på Twitter, eh, Facebook slash nonsenspodden, eller bara sök på nonsenspodden. Eh, och, och på Youtube, där är vi också ja. Youtube slash nonsenspodden. Precis. Vi är överallt. Om vill ni fråga oss någonting så har vi hashtag nonsenspodd. Precis, så det är bara att ask away. Och så hörs vi precis som vanligt nästa vecka! Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! Hej!